і взагалі головної дії в житті. Вони не зовсім певні у твоїх родичах, отже треба їх перевірити, і їх самих, і тебе, і мене, і Васика. В цьому їхня сила, і їхня трагедія, та загибель. Не всі з них люди сліпі. Вони не можуть не бачити, що вони цим страхом самі собі копають могилу. Сергій Петрович уважно подивився на Марусю, що понуро длубала рожевим нігтем налиплу на цирату столу темну цяточку, і, щоб вивезти її з цього стану, продовжував, подумай собі, Марусю, якась купка людей, колись у бурі великого народного зрушення щирим і нещирим фанатизмом, обдуром, демагогією захопила владу над величезною країною і тримає її в страшному поневоленні. Чим, Марусю? Страхом. Є, щоправда, і тепер фанатизм, і обдури, і підкупи, і брехня, але головне – страх. Ти подумай, вони страхом наказують нам, науковцям, визнати ті закони різних наук, які їм, безграмотним неукам, потрібні для їхнього панування. І ми від страху за своє життя визнаємо їхні закони. «В лапках». Вони страхом диктують теми письменникам. Композитори від страху пишуть опери на замовлення Політбюро. Малярі-артисти малюють те, що потрібно цій купці людей для їхньої влади. Робітники, селяни, службовці всі рухаються під тиском страху. Країна величезного, кошмарного страху. Брехні ненависті – нам присястило Марусенко жити в такій країні і на своїх бідних шкурах відчувати цей феноменальний кошмар. Маруся, видно, не дуже добре чула дядя Сергія, приглушена своїми якимись думками, але вона все ж таки зіркнула на Сергія Петровича, тим показуючи, що вона чула і розуміла його. Та Сергій Петрович теж розумів її, щоб одвернути її більше від її думок, продовжував – і які ж вони жалідні, дівчино? Ти тільки подумай. Вони страхом примушують нас вірити, що ми працюємо і мучимось для соціалізму, для комунізму, для майбутнього щастя людства. А що таке соціалізм і комунізм, дівчино? В науці в теорії. Це насамперед ідея спільноти. Комуна в перекладі на нашу мову – це спільнота? І в своїх агітках вони весь час нам кричать про товариську спільноту, про саможертовність для колективу, для держави. Правда ж? А на ділі що? На ділі вони розвивають у всіх без винятку громадяни СРСР. Страшний егоїзм, страшну протилежність отій товариськості, солідарності, саможертовності розвивають головним чином отим страхом. Ваше що таке страх, Марусино? Страх – це насторожений або напружений інстинкт егоїзму. Яка ж може бути товариськість, коли ти боїшся кожного товариша? яка може бути відданість спільноті, коли в тобі щодня під'юджують твій інстинкт егоїзму. Цього наші бідні владарі не розуміють. Вони так вірять у свій страх, що гадають переборотеним за кілька десятків років такі сили в людині, які вироблялись у ній сотні тисяч років. І страшенно обурюються і лютують, що ті сили їм не піддаються. Або це питання кохання. Яка у радянських людей, скажімо, може бути поезія, краса у відносинах між статями, коли кожний мусить, мусить, мусить, Марусю, думати про свого партнера, а чи не сексот він, чи не провокатор, чи не агент підісланий до тебе? Маруся. Як одне несподіваного дотику до болючого місця повела головою один бік, в другий, немов уникаючи необережної руки, і глибоко зітхнула. «В Радянському Союзі, дівчина!»